Nina, Casian, voiam să rămân. Voiam să rămân în septembrie, pe plaja pustie și palidă. Voiam să mă încarte de nușa cocorilor mei nestatornici și vântul greoi să-mi adoarmă în plete ca apa -năvade. Voiam să-mi aprind într-o noapte țicara mai albă ca luna și în jurul meu, Mie, doar marea cu forța ascunsă și gravă. Voiam să rămân în septembrie prezentă la trecerea timpului, cum o mână în arbor, cu alta nesigur că rând, și să lunec odată cu vara în toamnă. Dar mie îmi sunt sărăcite pe semne plecări mai dramatice. Mi-a dat să mă smulg din priveliști, cu sufletul nepregătit, cum dat mie să plec din iubire, când încă mai am de iubit.